Терезка читає Один Дома було, як завжди. Прохолодна кімната закидана підручниками хімії. «Хімії?» – крутіло здивуватися їй, та не знайшлося сил. «Хіба я мала книжки з хімії?» Годинник без батарейки і знайомий їй пара сонечок на підвіконні. Не відчуваючи проблисків апетиту, Тереска сіла на кухні і викорала цигарку з кожним вдихом по-новому пригадуючи день. Зненацька вона впіймала свою пам'ять за неприпустимим ділом. Пам'ять з невинною усмішечкою на устах випаровувала спогади про плазму. Тереска сполошилась і забичкувала сигарету щось у ній докладало всіх старань, аби списати просто колосальний спогад у розряд непотребу. Її охопило дивне збентеження. Одна можливість забути, втратити цю чудотворну жилку в погляді, цей тендітний контакт зі світом і знову стати присліпкуватою недорікою, жахала. Забути і не zauvazhyt' Оце по-справжньому страшно. Неспокій і туга за чимось безповоротно загубленим не зникали навіть тоді, коли й повністю пригадався в'юк. Згадалося навіть подвійне, але ніскільки незрозуміліше – ковзання.